Чого ви хочете? яро гукнув Ісіддор. Де господар? Нема господаря, зареготав кількість, і зграя розбійників підхопила той сміх. Є падаль. Ось глянь. Він штурхнув ногою щось темне під щоглою. І юнак з жахом побачив, що то закривавлений труп господаря судна. О боги! Ці розбійники захопили корабель. Тепер це піратська монорема. Що ж діяти? Ми відпустимо тебе, дитино, насмішково-то провадив велет. Їдь собі в Афіни, чи в Спарту, чи в Дамаск. Їдь хоч в самі тартари. А хочеш, станеш піратом, славним хлопцем. Ні пана, ні раба. Гуляй! Рубай «І багатства світу наші! Нам потрібна дівчина!» «Тільки через мій труп», — грізно заричав Сідор, виставляючи перед собою меча. «Так воно і буде», — засміявся велет. «Та тільки жаль мені тебе. Міг би й пожити. А богині твої нічого не станеться. Їй олімпійці судили пригарну долю. Ей, дівчино! Чого вам?» Дзвінкою ясно гукнула гіпатія. «Чому ви заради мене здійснили таке криваве діло? Навіщо я тобі злий, чоловіче?» «Оце інша річ», — зрадів кількіць. Сама Афродіта озвалася. «З жінками справу мати приємніше. Послухай, богині, ти сама винна...» Зворушило серце моє таким співом, що перед ним, може, і спів Аполлона нічого не вартий». І я подумав, навіщо мені, бідному морякові, плавати в володіннях Посейдона до віку? Навіщо, коли азійські деспоти дадуть мені за тебе гору золота? Чуєш? Я і мої хлоп'ята будуть щасливі на все життя, а ти станеш царицею? Ха-ха! Хіба не правда?» Це страшна сваволя. Префект Олександрії дізнається про ваше піратство. Ха-ха-ха! Аж заливається велет. Не смішуй, дівчинко. Хай сам імператор знає, що мені до того. Плювати я хотів на них. Я сам собі імператор. І хай навіть Зевс одійде з моєї дороги, коли я хочу щось вчинити. Цього не буде, злий чоловіче, твердо сказала Гіпатія. Я не боюся вмерти. «А навіщо ж вмирати?» – здивувався велет. «Гей, хлоп'ята мої!» «Чого стоїте?» «Взяти її?» «Не підходь!» Кинувся Ісідор, «уб'ю!» Два вряки метнулися до янака, брязнули мечі, Ісідор бився люто і страшно. Він за кілька хвилин вибив меча з рук одного напасника і розчахнув другого. Велет закричав, підбадьорюючи інших до нападу, Пірати, як шакали, з граєю напали на юнака. А тим часом кількіць підкрався з боку, вхопив гіпатію за плащ і потягнув за щоглу. «Ісідори, коханий!» — кричала вона, кусаючись б'ючи велита по обличчю. «Рятуй мене!» Він рубався за п'ятьох, намагався пробратися до дівчини. На чолі його вже кривавилася багряна смуга, гаряча кров заливала очі. «Па, тримайся!» — хрипів Ісідор. «Па, я не дам тебе в чужі руки!» «О, боги, за що така наруга?» Ісідора відтиснула на корму. Він насилу відбивався. Хтось підкрався ззаду, ударив палицею по голові. Меч янука полетів за борт. Тьма ковтнула його. Він хитнувся, поточився. Чорно-безоднє море розверзлося. «Не втриматися, не зупинити падіння!» Гіпать. Простір проковтнув крики Сідора. Він змахнув широко розпростертими руками, ніби крильми, і впав у море. Гіпатія закричала, мов зранена чайка, і впала на палубу до ніг пірата. Німа і холодна. Рабиня. Усе було таке знайоме й любе. Гіпатія бігла понад морем, а над нею кричали чайки, а над пустелею вставала блакитне марво далеких оаз, і вітер ворушив жовто-білі піски.